Sedea da elgarretaratzea, elgarretarak egiten jamezala. Gira hamar bat uh, laborari, ubi urte ere uh, pentsaketak itentu gula, behiko txea saktia dira, eta hala da elgarrekin lanean iteko, la, lan bat iteko. Hori arte ipak aldean ezta besteenez behi ahazza hori biziki saktia, edo denboran izan da, baina huai da. Aguntipitea ba, bai, gero hanemenka badira, e, mendi, sustut, mendi inguru horietan, e, bat bi iru tropaka, beti, ba, fe, beti, izan dirasego go, gero e, susen ez dakigu nuntzer badena badira, eta hoi, sarraziak ere badira hartako pentsatu dugu, e, ezagutua izaitia ere, e, indak bat izaitan altzera. Beste nez, nafagoan, bizkaian, gipuzkoan aurkitzen dira gehiago? Gero, e, be, elkartaren txede bat da ere, e, Beder aska igira bakotsa berealdetik aajemanak uh, sortzenan, uh, ofizialkin nahiko ginuke horekin ere ajemenetan zaxtu. Gehien bat beraz mendialdeko behi mota bat dela hori zer dira susuxen uh, ezaugagiak. Guk uh, gibeltasun gutti du no, ezaugagiak uh, bi chipt bizzan dena, mendian talajetan hiltzen dena, eta esnege osotekilan ere esne bere atsin uh, asteko esnek anitattze badina. Beaz, gehiago da haragitakoa ala es naduna? Bele, no, uh, bihendako iltzen zen, eh? baina, bon, ala ere haragiaren bideahtia du. Uh, Kampoko behia eta egoalduan kusten du, in, ina ala langutimaiten diena, beaz uh, haragirat haragi uh, ina da susen mm. Ta hemengo etxalde txipientzat beraz egokiali taike behiori. Ebe, espero dugu bizten dena eh. geo egten gen bezara ez bate, gero gerohala ikusiko dugu luzarako lana da. Eta bez nola hasiko duzi lan hori zegtaike. Beho Elkaia sortia du gu, gero de daiteko da. Eh. Ikusiko duzi hementuan behara da zonbat be ere zo buru baden, Be, ba, justuki guai aipatzen ginen hori da lanik uh, lehen lana, eh, ikusi nontzak baten. Gio denbara kezindu, eh, lana izan da, behar duzuin isaz. Zuka dibidez, baditu zu, jada? Be, bai, bai, uh, oi, badu irugte, hasan izala emek emek izagazten. Gazteak egitenik, hori er, er, er no, behaz erditsutan hor. Beste agazaik, ba, usiai txaldian. Ba, behar, hemen denek bezala blondak baitu, ba behar. Eta emek emek izagatena izin uke joan, argunt? Ba, Bai, du, be, ene, ene kaxiana, ola, gazteak, uh, pirenaikak, baizik, jaziz. Uh, Hola, emeki-emeki, jaziz. Gio bestan da, etxeko blondak, etxeko adira, eta gururra noa txiko ditut, inalmo, gala. Eman dezagun, asteunda juntan, pirenaika behiagazaren lehiaketa hundiak izanen dira, Elizondona? Berk, bada, itzuriñoat? Ba, biztan dena, itzuriñoat inen du. Uh, Behi edo genakik usteat, gero... Uh, Lehiak eta guztiak bezala ez da nik ustean zer den egiazko laboan txabena. Egun ba, goxo baten pasituko parada izan da. Eta hango ere kutsatzeko parada? Be justu ustua, zautzen ditugu zonbait zu eta ba, gehiago azleen zautzeko lehkia izan da.